Unes minuts amb aquest matinal de la nostra emissora per parlar també de, de futbol, però des d'una altra vessant, la vessant més lúdica, que és la que ens porta la penya barcelonista de Palafrugell. Aquest cap de setmana tenim la seva celebració i és al nostre costat, doncs, durant tot el dia amb activitats aquí a Palafrugell. Aquest diumenge tenim la, el 38è aniversari. Què es diu aviat? Parlem amb el vicepresident Segon i responsable de comunicació de la penya barcelonista de Palafrugell, que ens visita els nostres estudis. Eduard Bofill, bon dia. Hola, molt bon dia. Gràcies per estar nosaltres. Res, faltaria més, el contrari. Esteu contents els del Barça? Home, depèn eh, del dia i de les, de les coses que hi han. Hi ha vegades que, que les celebracions, jo recordo per, per anys passats, doncs eh, eh, venen una mica eh, a causa de... O sigui, l'ambient de la gent ven una mica a causa dels últims partits de la temporada i en aquest cas no n'esteu gaire de contents. Home, no massa, però s'espera se, i se suposa que per la propera temporada de les coses funcionarà molt, molt més bé. Mm -hmm. Sobretot, o sigui, i l'important és, dintre de la penya de Palafrugell, uh -huh. doncs és la gran unió que hi ha de, de socis, hi ha una gran germanor. M'ho parlaves fora d'antena, sou gairebé moltíssims, 400 socis? O, o no, en mil... Arretllem els 1.200 més o menys. 1.200 socis sí? i m'has comentat que és la segona penya més gran del món. Exactament. La primera és la de Tamarells, de, de les Balears, que eh, en, en, ens guanya per uns cent i pico de, de socis, que intentem a veure si, si podem superar entre els que som de la de Junta eh, i els, els socis que ja tenim actualment, doncs, també que ens puguin ajudar doncs, a, a fer a més. 400 són les persones més o menys que assisteixen amb els actes, no? Sí, sí, a, sí per la diada, pel dinar que fem a la Bòbila, un dinar de germanor, amb, amb, amb socis de la, de la Penya i simpatitzants del Barça o familiars i així i persones que us vulguin acompanyar doncs, amb una ideada com aquesta, que no només és el dinar, sinó que són moltes més activitats. Sí, home, clar, perquè a part del dinar, doncs llavors hi ha, hi ha diverses activitats, sobretot parlaments, eh, que vénen representants de, de, de Can Barça, el de la Federació de Penyes, uh -huh. les Penyes Amigues... Eh, doncs no, és una festa és una festa molt maga sobretot pel, pel, pel, pels amants del Barça una festa que a més a més també doncs, la celebreu amb sardanes i amb altres activitats sí, eh, aquest any igual que l'any passat també doncs hi ha sardanes a plaça nova a middia eh, per la cobla contemporània que mm -hmm. és una cobla que a part de fer la sardana tradicional llavors també ha adaptat balls de moderns o sigui adaptats a sardanes i queda molt bé com per exemple Arma ve cap al Despacito o diverses can sí, cançons del, dels Beatles també, també, també te fan una Beatlemania Sí, que és una cosa diferent i que val la pena escoltar Exacte, escoltar i ballar I perquè ballar. també es pot ballar com a sardana, perquè són sardanes doncs ja ho sabeu, al migdia tindrem els sardanes a Plaça Nova amb la cobla contemporània i després, qui vulgui, doncs, passarà amb aquest dinar que el feu a la bòbil, ara ah, fora d'antena ah, ah, parlàvem d'altres llocs on s'havia fet aquesta celebració però al final necessiteu un lloc gros, ampli Sí, i, i encara més aviat se'ns ha fet petit eh, perquè hi ha, hi ha puntades, uns 400 i pico ara exactament jo no, no ho sé perquè la persona que ho porta d'ahir vésperi ho van parlant però encara segur que hi ha hagut trucades Uh, un dinar que no sé si encara s'hi pot apuntar gent o no o ja malauradament, no, no, eh, malauradament perquè... no, perquè ja m'estava comentant ahir el, el tesorer, que és el que porta, doncs que, que pràcticament ratllava ja, i, i això que ja fa dies que es havia tancat la, la, poder poder anar a demanar més doncs això està molt bé, no? Un munt de gent d'aquesta manera que pugui participar amb vosaltres i que us pugui acompanyar un dia com aquest. Home, més faltaria. No és important, i que fa un rato que hi ha molt bona germanor entre els socis, doncs, i esclar, això és molt important perquè ja allà, a la penya mateix, en el local que tenim de televisió, que hi ha dues pantalles gegants, més dues televisions més, pràcticament s'emplena sempre. A vegades, els últims partits han vingut una mica més de gent, però, però, perquè, esclar, han quedat decepcionats de, de l'actuació del Barça, no? Però si ets culer, d'acord, doncs intentes de, de superar-ho i, i amb, la, amb la teva modestia intentar ajudar doncs, en el club o en els jugadors, no? Perquè amb el, amb el club, o sigui, amb la junta de, del club també hi ha molt bona vinèrcia hi ha molt bones relacions. Com si sou la segona penya més gran que hi ha, doncs eh, us han de tractar una mica bé, no? <laughs> bueno, eh, tractar s'hauria de tractar tothom per igual, no? <laughs> siguis la primera com siguis l'última. Si, I si tractes també molt bé l'última, aquella pot intentar d'anar pujant i soparant-se la begner Barcelona de passada per la Progell està situada al carrer de la Font, també ha passat per diversos locals i aquest el va obrir resió ah, freda de, de persona grana. Eh? No fa pas gaire, però igual diràs igual fa 10 anys, no, que el tenim obert no, de, saber, no? No, de memòria ven deu fa uns 4 anys. De ja saps allò que passa, no? sí. que, que ha passat el, el o sigui, eh, oficina i, lo, i local de, de televisió local social, tot era en el carrer del Font. Mm. O sigui, allà al costat de, de, del RAC. Estava al carrer ample. Eh, sense voler fer publicitat. Mm -hmm. <ríe> eh, i, però llavors va sortir l'oportunitat de poder comprar el local aquest de, de, de, del carrer de la Font, eh, que va ser una jugada mestre de, de, de, del desorer, doncs, que va saber negociar lo molt i molt bé, i va poder comprar el local aquest. I en allà hi ha les oficines, sala, sala de juntes, eh, arxiu i tal. I d'aquesta manera l'altre local s'ha doncs, pogut, pogut ampliar amb més espai per poder venir a veure els partits de futbol. Per tant, teniu els dos locals. Exactament. Mm, mm -hmm. I allà hi pot anar-hi qualsevol persona que vulgui, de ser soci de la penya. Mm. Com val ser soci de la penya? Explica una mica tot ja. En mm, Allà només poden venir-hi els, soci, els socis de la penya. Eh? Mm. Llavors, poder ser soci de la penya és una quota anual de 18 euros. O sigui, i, i llavors es fa, es fa soci i té dret a poder veure tots els partits que, el, que es donen per televisió en tancat a vegades segons quins partits són aquest any malauradament amb la Champions no, no hem pogut fer gaire però encara que es donguin per obert també s'obre perquè hi ha l'ambient culer no? i allà, ai, cuidado, em cago té a veure què ha fet en Messi o Busquets o l'altre vosaltres organitzeu sortides cada, cada setmana també per anar a veure el Barça? Sí, cada 15 dies o cada, cada partit que hi ha al camp del Barça. Mm. Doncs eh, hi ha un autocar o dos s'emplenen. Ja hi ha socis que venen permanentment o, llavors, o persones que no són socis que també poden venir. Clar, el preu llavors d'entrada de, i viatge també canvia. Eh? Els socis, tenen el un so, els, preu, els socis ho tenen amb un preu i un altre Exacte més assequibles i, i, i llavors l'autocar aquest porta fins, fins, al, fins al camp del Barça i acabat el partit doncs te torna cap, a, cap mm, al, al lloc d'origen a, a part d'altres sortides que pugueu fer al llarg de l'any amb alguns camps sí, o, o activitats a, que vulgueu organitzar no? a, a, Aquest any mateix s'ha doncs, anat per la final de la Copa del Rei Eh, que malauradament també va, no sempre podeu guanyar va, va de que no, no, perquè llavors s'hauria d'ampliar el local de cap Mar allà on tenen les copes i el museu i em penso que ja no tenim més lloc haurà de fer un altre pis Quines activitats al llarg de l'any organitza la, la penya? Suposo que aquesta que, que tenim aquest diumenge, que aquest dinar i les sardanes, etc etcètera, etcètera, aquesta trobada de germà, no diria jo, és la, la més important, no, la que us fa a vosaltres més gràcia, però quines altres activitats bueno, organitzeu? Bé, no, gra, gra, sí, clar, aquesta perquè és l'aniversari i la celebració de l'aniversari de la penya, el 38 anys de, de penya, però els que també ens fan molta il·lusió perquè intentem aportar un granet de sorra a, nivell, a la societat de, de Palau Brugell Fent, fent, fent marxes per, per Mainada, s'han fet dues, una per i i per la, per la Raquel s'han fet aquestes marxes per recaudar fons i tots íntegrament més alg, algun que hi posa la penya se'ls donen aquestes persones que, que, han tingut, que tenen aquests problemes i han sigut dues nenes pobretes que malauradament han tingut, o tenen enfermedades bastant, bastant fortes llavors també i amb orgull hem de dir que la penya també col·labora amb el gran recapte i cada vegada ens anem superant de, de recaptació. Eh, segons càrides enem dir que, que som l'organització o la colla que recauudem més detes de tots de tot plegats de, de les que hi ha a Palafrugell. Això és un altre orgull. Eh? Sí. És, és molt diferent del futboltic però igual omple més. Car ja ho crec que sí ja mm -hmm. ho crec que sí. Activitats, doncs, organitzades per la penya barcelonista de Palafrugit que no només és de Palafrugir, sinó que és, bàsicament, no sé si abans si hi posava allò de i comarques sempre a sota. Bé, bueno, eh, comarques i estranger. Tenim tot arreu. Sí, hi ha, hi ha... O sigui, a part de, de, de la gent de Palafrugir, que, que hi ha molta quantitat de socis, doncs, de les poblacions veïnes, llavors també tenim molta gent de... De, de, de la província de Barcelona, no de Barcelona Nacional, sinó de la província de Barcelona i altres llocs, en tenim un de Tenerife també, eh? que molts que tenen, tenen casa aquí a Palafrugell o, o les platges i llavors aprofiten a fer-se socis per poder venir veure els partits els caps de setmana aquí, per poder veure els partits, perquè si no poguessin veure el partit malament rai, no? En punyaderos, eh? <ríe> tot, gent. Uh, per, per la presidència de l'Apanyà Barcelona i de Palafrugell ha passat un munt de gent i gent important del nostre de poble, molt coneguda, com fa que que hi estàs, ara. Eh, jo, vuit anys. Mm. Vuit anys I això s'ha de continuar? Doncs eh, no, eh, perquè ha d'entrar gent nova, sàvia novia, nova, i que, que vulguin treballar també per, per la penya. Doncs nosaltres hem intentat els que pleguem, som cinc o sis, doncs llavors, per entrar sàvia nova, no? mm. que, que portin idees noves, perquè no, nosaltres sempre, a lo millor ens movem amb lo mateix i no tenim l'idea aquella de ostres, això també podria sortir prou bé. Quan, quan hi haurà eleccions, doncs, hi haurà? No, no ja hi ha hagut eleccions. ja hi ha hagut, eleccions, sí, ja hi ha hagut com, com... eleccions aquest mes passat, uh -huh. entre finals de mes i principis d'aquest, ja hi ha hagut eleccions, ha sortit la Junta amb el mateix president, eh? Lo que, eh, i continuen uns quants de la de les juntes anteriors i també entre gent nova, el que dèiem en, en Sàvia Nova, no? I esperar a veure en, que que en el futur, no? Una mica també continuar. Ara, si s'ha si de col·laborar doncs, amb la penya... Mm -hmm. Doncs col·laborem el màxim de bé, no és que, que pleguem i la deixem de regó, sinó al contrari, perquè els sentiments hi són, has fet unes bones amistats, potser hi havia persones de, de, de, de, de, de Palafrogell, del poble, que no coneixies mm -hmm. prou, així, i en allà estàs doncs, comunicat, eh? i has fet una amistat, i vull dir hi, hi ha persones, a, a la majoria, doncs, els aprecies els estimes... Eh? I així es fan amistats a causa del futbol, no? com altres que a vegades es discuteixen pel món del futbol, eh? que això sí, també sí. val la pena que hi ha les dues coses. Però si ens vols comentar, Duarte, alguna cosa més de la penya barcelonista de Palafrugell? No, simplement donar les gràcies al poble de Palafrugell, a les entitats de, del poble, com ara vosaltres a Ràdio Palafrugell, per, per atendre'ns en aquests moments, i, i res més ja et dic, donar moltes gràcies a, a tothom que passeu un molt bon cap de setmana i que us divertiu molt, que és el més important i, amb aquesta i, i, festa i, i us convidem a tots plegats a venir a sentir, la, a sentir i ballar les sardanes sardanes, recordem, a migdia a Plaça Nova, amb la cobla contemporània que aquí sí que per tothom després del dinar ja està tancat aquestes 416 persones que es reuniran per celebrar el 38è aniversari de la penya barcelonista de Palafugiu moltes felicitats gràcies a vosaltres